Í vagninum sem sveik sat í ásand Vanegg herteldarbókar á Kodonski símamanni, Balun þjóni og Dulsbeki koknum Júræta, fóru fram fróðlegar umræður um þáttöku ítala í strífinu. Í Taborgöti í Prag gerði svipaður atbyrður hófsveikmáls. Þar áttu heima kaupmaður að nafni Hareisi, og spölkort neðar við sömu götu átti postmórni kaupmaður búðarhólu, en miðja vegu milli þeirra var mangarinn haflasa. Einu sinni dætt harreysi kaupmanni í hug að higgilegt væri að gera bandalag við mangarinn haflasa gegn postmórni kaupmanni og hóf samninga viðanum að rugla saman reytonum í eitt vestuna fyrirtæki undir nafninu harreysi og haflasa. En haflaðs að mangari fór rækleitt til postmunni í Kaupmanns og segir honum að Hareisi bjóði 1200 krónur fyrir skriplabúðina og vilji ganga í kaupsýslu við sig. En ef hann, postmunni, bjóði 1800 krónur viljið en heldur gera bandala við hann gegn Hareisi. Þetta var það samkúmulegið. En haflaðs að hjælt áfram um skeið að nutta svolítan í harreysi sem hann hefði svikið og létt sem þeir væru vinir Og þegar hinn síðanemdi spyrði hvenær þeir ætti að gera alfur úr gamni, sagði hann, bráðum ekki liggur á, elskuvinur, það kemur allt í hendi og það komi í hendi. Því eitt morgun en þegar Harriðsi var að opna bú sína, raka hann augun í nýtt spjaldi við búðatýrum keppinauta síns á áletrað posmorni og haflasa. Svona fóra einu fyrir mér, sagði átvagli Balún, ég ætlaði að kaupa belju í næsta þorpi og kaupin voru ákveðin en þá komst slátrarinn í vatitsi og greip hana rétt við nefið á mér. Fyrst við erum nú einum fjandmanni auður í Hélsveika áfram og verðum að hegja styrjöld á einu víkstöðum við við bótt verðum við að spara skotfærin. Því fleiri börn sem er á heimilinu, því fleiri vendið þarf að nota var kofan ekki gamli í móttólvanra að segja. Hann hitti börnin í nágræninu fyrir fórældrana fyrir ákveðina þóknun í eitt skipti fyrir öll. Rættur er um að fyrir bræðin mikið er matarskamtin, sagði Balún skjálfandi frá kvirli til Ilja. Vanegg hertenda bókari var í heimsbyggilegum húleðingum og sagði alvanlegur Þetta er nú allt gott og blessað, en ofillíti tefur það fyrir loka sigri okkar. Eða nú veitt okkur sannlega ekki að nýjum rætetski, skaut sveikinni. Hann var kunnugur á þessum slóðum, gamli maðurinn, og vissi hvað ítalitni voru veikasti fyrir. Það er ekki við lambið að leika sér að rata á ókunnugum slóðum, að komast á staðinn getur hver sem er, en að komast að hann aftur, það er hinn sanna herkenska. Einu sinni, með að við áttum heima í gömlu íbúðinni, var þjófur handsamaður upp á þurklóftinu. O þessi þjófur hafði veitti eftir tætt að múrararnar hafði verið að gera við reikáfin. Hann reif svo lausan, hljóbráðskonunum koll, er rendi sér niður reikáfin og þar satt hann plýfastur. Hann rættetst gamli var kall í og let ekki hlunfara sig. Í bók sem skrifuð hefur verið um hann er löng lýsing á því þegar hann frýði frá Santa Lucia og Ítallir flýðu líka. Og það var ekki fyrir daginn eftir sem hann uppgöldu að hann hafði rauninu unni sigur, því að hvergi fann hann ítalina og kom ekki einu svona auga á þau sjónauka. Hans nýrið því við og settist aftur um Santa Lucia, fyrir þetta var hann gerður að yfir hersaðingja. Að það eru góðir landkostir á ítalíunni, sagði kokkurinn júræta, en fólkið er slæmt. Ég var einu sinni í fenöjum og konstað því að ítalir kalla allas svín þegar fíkur í þá. Ég fel Pavan og marju mei kalla þessi vín. Aftur á um móti talaði vana ekkur hertildarbókari fremur vel um ítali. Fyrir stríð hafði hann framleitt sítrónusafa og rotnurum sítrónum og skemmtustu og ótyrustu sítrónudnar fjekk hann frá ítalju. Nú var eftir því að helsa. Engin vafi var á því að men myndu hefna þessarar móðgunnar. Hefna, sagði svei klæjandi, þetta er slitið orð og vita merkingar laust. Maðurinn heldur að sé hefna sín og að lokum er hann sjálfur sem meðtekur snoppungana. Þegar ég bjóð á Vínarhæðum forðum daga þekkti ég vörð sem legði víkslar að nokkrum herbergi. Víkslari þessi kom oft í knæpöina í kramerinsgötu og þar lendan einu sinni rivrildi við mann sem átti þvagaransóknastofu á vínarhæðum. Maður þessi talaði ekki um hann að og gekk alltaf með tróðna vasa og pelaglósum sem hann hampaði fram hann í menn og baða á að pissi og lofa sér að rannsaka þvægið því að heill mannsins og hamingja fjölskjöldunar væri kominundi slíkri rannsókn. Auk þess kostaði rannsókninni ekki nema 6 krónur. Allir sem kom í knæpuna letu rannsaka þvæg sitt verið segja geskjafin og kona hans Víkslarinn var sá eini sem ekki vildi pissi glas, enda þótt maðurinn hlipi og eftir honum í hverskifti sem hann fór á mýildi og segði við hann með áhyggjusvip ekki veit hvernig áði stendur herra skorkóski en illa líst mér á dropan úr yfir núna því að pissi glas áður en það um seinan. Lóksliðt víkslarinn tillegðast, borgaði sex krónur og fekk nýðustöðuransóknarinnar eins og allir hinnir gestir knæpunar. En það gestjafanum sem nú var að fara á höfuðið því að því að þvá bætti alltaf þegar þeirri aðtúasend við nýðustöðuransóknarna að sjúkdómunni væri alvarlags eilis og viðkomandi mætti ekki að drakka nema vatn, ekki reykja, ekki gifta sig og ekki borða hana en grænmeti. Allir knæpu gestinur höfðu því hortn í síðu þessa manns, ekki síst víkslarinn og hann valdi dýravörðin til þess að koma fram hemdum af því að hann var ruttamenni. Hann segir því einu sinni við mannin sem framkvæmdi þværan sóknirnar að dýravörðurinn hefði lasin um hríð og byrði að koma til sín næst á morgun klukkan 7 eftir þvægi sem hann vilji láta rannsaka. Madurinn beita á agnið og fór. Dýra vörðinu var steins og að vandi þegar hann kom á vaktan með þessum vingjarlögu orðum í þar þjennustu reyðubúin herra malei góðan dag hér í glasið, gerir svo vel og pissið og borgi strax 6 krónur út í höndu. En þá var hann eins og blási væri í herlúður, dýravörðunum sprætt upp úr rúminu í brókinni einni saman, greip fyrir hvergan mannsins og þeyttunum á skápinn, greip fínast barefli og raktan á undan sér nýður allat selakofskjíkotu og barðan svo hann spangólað eins og halaklyftur hundur. Þegar kom niður á hafli tjekktorkið gæti hann skotist í strætisvagn en dýravörðunin lendi flasin á Lóraugluþjóni og barðist viðan og það er hann var einungis í nærbjóksum, var hann tekin fastur, kerður öfugurinn í Lórauglubílin og ekki meðan hann á fyrir að valda opimberið hneikslíð og aðla leiðina æfti þeir að verðun þeir sem ætla rannsaki í með landið skulu fá að vita hvar Daði keypti ölið hann satt inn í sex mánuði fyrir ofbeldi og mótró við lögregluna og þegar búi var að kveða upp dómmenn gerðan síðan um móðgum við keisaran og situr er til vill inn enn í dag Því segi ég það að þegar maður hefni sín bytnar hefndin venjuleg á þeim sem saklausir. Balún hafði um stund verið mjög áhyggjufullar á svipinn og loksi hertanum pugann og sagði afsækið herra hertilda bókari, álítið þér í raun og veru að við fáum minni matarskamt vegna styrjaldarinnar við Ítalíu. Það eru auðskýlisvarði Vanek, Jésú svo María veinaði Balún, greip höndum fyrir andlítið, skreið út í horn og lagðist þar fyrir. Þar með lauk umræðunum um ítællíu í þessum vagnni. Í foringjavagninum hefðu um þáttöku ítælla í stríðinu vissulega orði fremur bræðdauvart, Þar er hernaða sérfæðingur í bígle var horfinn og umferð ef maður hefði ekki komið í mannstað sem sé döbb liðsfóringi frá þriðju hersveit. Á fríðartímum var döbb liðsfóringi kennari í teknesku og frægur af ástsynni á hafsborgarættinni. Hann lagði mikla áherslu á að nefndur hans myndu ammælistaga allra keisara af nefndri ætt og syngju östuríska þjóðsöngin af nægilegri þyfningu. Í samkvæmislífunni var hann óvinn sell því að það var kunnugt að hann ræði starfsbræðu sína. Í borginni þar sem hann starfaði var hann eitt laufið í þriggja laufa smára mestu heimstingja borgarinnar. Hinn laufin voru borgarstjórin og skólameistarinn. Í félaskar þeirra hafði hann lætt að framtíð austuríska innveldisins. Nú tók hann að viðra skoðan sínan með tilbreytinga lausi kennararödd. Þegar alls er gætt hefur framkomma ítala ekki komið mér á óvart. Ég hef bjóft við þessu fyrir þrem mánuðum. Það er auðsættar ítalir hafa fylgst yfirlæti, róka og drambi vegna sigra sinna á tyrkjum í styrjöldunni við Tripolis. Auk þess treystaður ofmikið flota flotasinn og fylgi í landamæra löndum vorum og í suðurtýrol. Löngu fyrir stríkir rætti ég við borga á stjóranum þá hættu sem ríki voru stafaði af samúð þessara þjóða með suður löndum. Hann var mér líka samála því að sér hver glöggs maður sem ber framtíðar heill einveldisins fyrir brjósti að lauta sjá fyrir löngu hver aflýðingin yrði af ofmikildi lindkind við þess hátar upplösnastefnur. Ég man það greinilega að ég í samtali við skólameistaran lísti því yfir að ítælir það var meðan balkarstiljöldin út af ræðismanninum okkar prófshaskastóð yfir myndu við fyrsta tækifæri, vaða aftan að okkur, að reka í okkur rýtingin eins og launmorðingar. Og nú hever spátómur minn ræst eftir hann æstur eins og honum hefðu verið mótmælt. Enda þótt allir foryngjarnir hefðu steindaga að óska þess eins að þessi kjaftaskur færi til fjandans ekki má gleymast hví jalt dubliðs foringi áfram sínu ólægri að flesti kennara vorra að hafa gleymt fyrri efstuðu vorri til ítala í stílsefna vali handa nemendum sínum En ég hef samt alltaf gætt skilduminnar og rétt fyrir vorprófið einmitti að stríðu var að hefjast valdi ég nemendu mínum eftirfarandi riggjæðarefni, hetjur vorar í styrjöldum gegn ítölum frá vitsensa til köstósa eða lífið fyrir hafsborgaræktina. Hann þagnaði og vænti þess ínilega að einhverj í fóringjavagnanum leti í ljósi álitsitt á þessari nýju hernaðarafstöðu. Svo að þeim fengi færi á að sannfæra alla fóringjana um að hann hefði þegar fyrir fimm árum vitað hvernig ítali myndu snúast í þessu máli. En hún varði ekki kápan úr því klæðinu því að sagn er herdeldar fóringi var nýbúin að fá kvöldútgáfun af Pester Lloyd og sáðu um leiðu en renddu augunum yfir auglýsingarna sjáum til ungru veini litla sem sjáum leikkaup brúkk el lík gerð hér í litta leikhúsinu þar með lauk umræðunum um ítalíju í foringjavegninum er erfiltisboðliðin mathusits og bats er þjórn sagners herdeildar Litu á styrjöldina við ítællíu frá raunhæfusjónamýði. Þau höfðu nefnilega báðir verið í herþjónustu í suður tíl og fjandans puð held ég verð að paufast upp brekkutna, sagði Batser. Sagnir herdildar fóringi á hest burð að ferða töskum. Að vísu er ég maður en það er dálítið annað að lauma byssu undir frakkan og leita uppi í héra, í landaregn svart sem berg sem fyrsta... Þú átt við að þér senda okkur til Ítalíu Ég er ekki heldur hrifin af að hlaupa með skilabóði yfir fjalla, tinda og hájökla og svo fær maður að ég að taða en maði í svellingu og ólíu sæði matússitt stöfur í dálkin Hvers vegna skildi þér ekki senda okkur þangað? spurði Batser æstur Herdeldin okkar hefur áður verið í Serbíu og Karpata fjallum Ég hef fyrir rógast með ferðatöskur herdeildar fóringjans yfir fjöll og dali. Ég hef týnt um í Serbíu en hitt skiptið í Karpata fjöllum. Ekki eftir líklar en ég týnið þeim í þriðja sinn og í það skiptið við ítölsku landamærin. Og um matin er það að segja, hann skiptið. Þú hallaðan sér að Matosits og hvíslaði eins og um hernaða leyndarmál væra ræða en sjáðu nú til heima hjá okkur í Karpatafjöllum búum við til ofurleittar bollur úr mörðum og hráum kartöflum og svo sjöðum við ær og steikjum í feiti Síðustu orðin saðan með lendardómsfullri sigri rósandi rödd en samt er súrkálið best bættan við með dreymandu augnaráði. Saman borði við það eru ítölsku kveitistöngladnir reynasti hundastítur. Þar með laug samræðum þeirra um þáttöku Ítalíu í strífinu. Þegar lestin hafði beðið tvo tíma á játbrautastöðinni kom önnum samanum af afalaustirðinni snúi við og herdildin send til Ítalíu. Þannig grunn staðfestu ímsar enkennilegar framkvæmdir í sambandi við herdeldina, enn á ný voru allir hermennitni reknir út úr vögnunum, helbriðis kom á samt sóttreinsunar mönnunum og vagnatinn voru allir úðaðir með sóttreinsunar meðali og var því mjög illa tekið, engum í vögnunum sem hermannabrauðin voru geimt í. En stýpun er stjipun og heilbreyðis nefndin hafði stýpað svo fyrir að vagnatnir í herflutningalest 728 er þú sóttrænsæðis vika laust. Þess vegna úðuðu sóttrænsunumennið þinn vandlega hlaða af hermannabrauðum og rískuróna pokum með sóttrænsunum meðalli. Lengur verð ekki um það er vastar eitt hvað var á seifið. Réttáðunni lestin lagð stað kom döbblíðsfóringi þjóttandi eins og eldibrandur inn í fóringjavagnin og skoraði á sagnar herdeitarfóringi að láta taka sveik fastan þegar í stað. Döbblíðsfóringi hafði þann leiða síð frá kennara árun sínum að ávarpa hermennina, nýsast eftir skoðunum þeirra og reyna jáframt að fá færi á að fræða þá á því fyrir hverju þeir væri að berjast. Au rölti sínu umhverfi sjóðbrautastöðinna hafði hann komið auga á Sveig sem stóð uppi við ljóskerstaur bak við stöðvarhúsið og var að lesa myndauðlýsingu við viðkemendistrívinu. Myndin var af austurískum hermanni sem rak óttastlegin skeggjaðan kósakka í gegn upp við steinnvegg. Döblis vorindi hefði klappað á öxluna á Sveig og spurt hvernig honum litist á þetta tilkynni herra liðsfóringi hafði sveik sagt þetta er þraut heimskulegt pýrumpár oft hef ég nú séð barnaleg auðlýsingar dagana en önnur eins býstn og þessi hef ég aldrei augum litið hvað er það þá sýmiður gerjast ekki að spyrði döb Það sem hneikslan mig á þessari myndteralinshóningi er hvernig herrmaðurinn beitir vopninu sem hann hefur verið trúa fyrir. Hann getur broti byssustingin á vegnum og auk þessir fyrirhöfnin tilgangslaus. Hermanninum er þið refsa fyrir þetta því að rússetnir hafa réttur pendurnar og gefist upp. Kósetkin er fangi og þá að fara vel með fanga þeir eru sem sé menn líka þegar alls er gætt. Döbb liðshoringi fór nú að rannsaka hugskot sveiks og spurði eða þér kenni þá í brjóstum þennan rússa er ekki svo Ég kenni brjóstum báða herra liðshoringi Rússan vegna þess að hann er reikin í gegn og hermannin af því að hann verður tekin fastur fyrir vikir Hann hlýtur að brjóta byssistingin herra liðshoringi Þetta er allt unni fyrir gík Það er auðsjað þetta er steinvekur og stálar stögg Þannig var einu sinni þegar ég var í herþjónustu gamalliðsforingi hertildinni mest að gæða skinnend á liti batnalegur. Einu sinni gaf hann hertildinni heilt ægjá kókosnetum í jólagjöf og þá komst ég að raunum hversu stöktir í byssustingjunum. Hálf hertildin braut byssustingin á hnetunum og höfðismæðinlega taka alla hertildina fasta. Í þrjá mánuði máttum við ekki reyfa okkur úr herrbúðanum Lýðsvóringi var neftir í stofufangelsi Döbb Lýðsvóringi horfði heftar augum á áhyggjulöst andlit góða dátans veiks og spurði rissingslega Þekki þér mig Ég áhæra Lýðsvóringi Döbb Lýðsvóringi ránkvoldi augunum og reyti út úr sér Ég get fullfisæður um að þér þekki mig ekki ennþá Sveig svaraði með himneskri ró Til kynni herra liðshoringi ég þekkiður Þeir eru í herdeldin okkar? Þeir þekki mig ekki ennþá Endur tók döb liðshoringi Ef til vill þekkiður mínan góður hliðar En bíði þanga til þér rang rangkverfunni Ég er harður Ég er til harður Þér kannski trúið ég ekki En ég get komið hverjum sem er til að brinna músum Jæja Þekkið þér mig eða þekkið þér mig ekki? Ég þekkiður þér, herra leysfóringi. En nú segi ég yfir úr síðasta sinn að þér þekkið mig ekki, gröytar haust, ekkið þér bræður. Tilkynið, herra leysfóringi, aðeins einn. Döbb leysfóringi, réði sér ekki fyrir reyði, þegar sá áhyggjuleysiði svip, sveiks og efti, vafaleistir hann, jafnmikið nöyt og þér, hvað er hann? kennari herrar leðshoringi, auk þess ef hann verið í hernum og staðis leðshoringja próf. Döbb leðshoringi starði á sveik eins og hann ætlaði rekan reka í gegn með augnaráðinu einu saman. Engil blíkt brós lékum varisveiks og samræðunum laukasinni með því að leðshoringi sagði byrstur farið. Þeir fóru sína leiðin að og báðir hugsuðu sitt. Döbb liðsfóringi ákvaða byrði herdeildarfóringjan að láta taka Sveig fastan en Sveig hugsaði sem svo oft hefðan þekkt heimska fóringja en öru meins grasastna og döbb liðsfóringja hefðan aldrei kynst. Sagn er foringi vakti aðtyglu döbs liðsfóringja á því að slíkar kæru sem þessi yrðu að vera byggðar á skriflegri skýslu og um sveik væri það að segja að hann heyrði undir Lukas höfðsmann fyrst og fremst og væri það eindregin vilju höfðsmannsins hefði hann ekkert við það að aðtuga þótt send skýsla um sveik og hann væri yfirheyrður. Lukas höfðsmæður hreyfði yngum mótmælum gegn kæru á hendur sveik Staðfesti að er það að samkvæmt upplýsingum sveig sjæri það sannleikur að bróðir hans væri kennari og auk þess liðsforingi í varalíðinu Nú fór berserksgangurinn að renna af döb og hvaðst einungis hafa átt við að tjöðum sveik væri veitt almenn ofan í gjöf því að vera mætti að margnefndu sveik kynni ekki að haga orðum við yfirmenn sína, auk þess sem sínilegt væri að hann væri ekki með allum mjalla. Og þannig barða til að ekkert óveður varð úr þeirri íllveðra bliku sem dregið hefði á himinn við samræður döbslýsfóringja og góða dátans sveiks. Morgunin eftir stóðu lestin enn á játbrautastöðinni. Kvöldið áður hafði komið hershöðingi til eftirlits og ámynd fóringi hertildarinnar um strangan aga, stundvísi og reglusemi. Eingum laðan mikla áherslu á að hermennindi væru láttin fara á kamarinn á réttum tíma. Hersöðingi var ekki farin ennþá og fór sjálfur um morgunin að rannsaka kamranna. Sagnar herdeildarfóringi hefði skipa svo fyrir um morgunin að hver sveitum sig færi í einu á kamranna til þess að gleðja hersöðingjan og til þess að hugga hrelda sáldöps liðsfóringja. Tilkyndi hertendar fóringin honum að hann mætti vera eftirlitsmaður þennan dag. Döbliðs fóringi hafði því eftirlit með kamrónum. Og nú sátu hermennirni þar á hækjum sínum í löngum röðum eins og svölur á símavír þegar er að búa sig á haustunum til flugi til Afríku. Allir sáttu þeir með mitti sólar sínar um hálsin en svo þeir verðu tilbúnir að hengja sig og býðu aðeins eftir skipuninni. Á þessum stað kom greinilega í ljós hinn nákvæma skipurlagning og járna harður ægi Í vinstri armisveitarinn að satt sveik Leið var velum sig og las rönd af blaðsíðu sem rivin hafði verið úr einhverri af skálsögum Rúseina jesenska. Þá er hann leituð frá lestrinum skimaðan af tilviljum fram í kamardyrnar sem voru opnar og varð undrandandi. Þar stóð hershöfðingin sem komið hafði kölduð áður í fullum embætti skrúða ásamt aðstoðarforyndja sínum. En við hlýðaðir að stóðdu bliðsforingi sem virtist vera að stýra fyrir þeim. Sveik svipaðist um, allir himdu grafkýrir á setónum eins og ekkert værum að vera undirforingjarnir virtust lémagna af stjálfingu. Það var aðeins veik sem skinjaði hátíðleik stundarinnar. Hann spratt á fætur með buksutnar á hælónum og mitti sólinum um hálsin og hrópaði standi rétt. Hæir snuh og helsaði að hermannasið. Tvær sveitir spruttu af fætur með buxur og hælum og mitti sólarum háls. Hersöfðingin brosti vindjarllega og sagði: Gerðu svo vel að haldið á framláti mig ekki trubllegur. Male glithion vill þetta segja sig þetta tvisvar en gaf sveit gott forðæmi og tók aftur sömu vígstöðu og áður. Sveig eitt stóð kýr og hjælt hendinni við húfuna í kveðjuskýni því að öðru meginn sóttu dúbliðshoringi fram með rúmuský í svipnum en hinn megin hersöfðingin með vingarallegt brós á vörum. Ég sá yðri gærkvöldið sagði hersöfðingin þegar hann hafði virt fyrir sér karlmannlegt vakstarlag sveigst. Þú blíðs foringi snærisir hérsöfðingjum og sagði æstur tilkynni herra hérsöfðingi maðurinn er sálarsljór alþættu fábjáni með öðrum orðum laugyltur hálfviti með læknisvott orði hvað láti þær riður um munnfara herra blíðs foringi afti hérsöfðinginn snærisir kvatlega dúblíðs og öskraði framan nían að þar færi en gerðsamlega villur vegar og snæri staðreyndum við Annars vegar væri óbreyttur herrmaður sem gerði þessu ljóst hvað við ætti þegar hann sægi yfirbóðara sinn. En hins vegar yfirmaður, jámeira sægi að liðsforingi sem leti sem hann sægi ekki hinn kurteisa undirmann og þættist þó vera fjölfróður, kennari og skólamadur að mentun og starfi. Greinilegast kemi þetta í ljós á vývellinum. Ástund hættunar tæki hinn óbreyti herrmaður alltaf við stjórninni og dúbliðsforingja hefði einmitt sjálfum borið að mæla þau skipunar orð sem þessi óbreytti hermaður rópaði til kamarsnauta sinna standi rétt, hægri snú og bjargaði þar með á síðustu stundu heyri hersveita sinnar Ekki lét hershöðingin hérfið sittja en pótaði vísifingri í magann á sveik snýri sér aftur á dúbliðsforingja og sagði gleymir ekki skipunum mínum Þegar á víkstöðvannar kemur á þegar í stað að sæma þennan mann heiðursmerki fyrir skildurrækni og syðfáun í umgengni við yfirboðara sína. Aðsvo mæltu gekk að hersöðingum burt frá kamrónum en dúblishoringi bauð nýrri svei til sætis það sem hinn fyrri hafði setið. Þegar sveik hvarfa þeim vettvangir hann hafði unnið heiðursverlaun sín á varð hann að gengið fram hjá fóringjavagninum. Í sama bíli kom Lukas höfuðsmaður auðrauga á hann og bað hann skila til Balúns að flýta sér með kaffið og loka vandlega mjólkuldósinni svo að mjólkinn skemmtist ekki. Balún var sem sé að hýta kaffi handa höfuðsmanninum og ofurlítið suðutæki í vagninum hjá vanek herteldarbókara. Þegar Sveig kom með stílabóðin, sá hann að allir farþegarnir í vagninum voru að þamba kaffi. Kaffi og mjólkur byrði Lukas Höfusmanns voru þegar á þrótum og balum var að tæma mjólkurdósina út í kaffi sítt. Dullspeki kokkurinn Júræta og Vanegg Herdeldarbókari lofuði því og lögðu við drengskapsin að bæta Höfusmanninum tjónið þegar kaffi og mjólkur byrðum yfir deilt út næst. Sveig var líka bóði kaffi en hann þáði það ekki og sagði við Balón það er nýkomin skipum frá yfirherstjórninu þess efnis að alla þjóna sem hafa orðið uppvísilega því að stela kaffi og mjólkubyrðum frá húsbændum sínum eigi að hengja innan sólar hins. Þess átti ég að skila til þeim frá höfusmanninum sem er orðin langauður eftir þér og kaffinu. Skelfingulostin hrifsaði balun til sín aftur kaffibollan sem hann hefði sett fullan fyrir kótonski símamann, skolaði innan mjölkudósina, demdi sullunni út í kaffið og arkaði af stað til fóringjavaksins. Augun voru starandi af skelfingu þegar hann rétti Lukas höfusmanni kaffið, enda þóttist hann vissum að höfusmaðunni geti lesið út á svip sínum hvernig hann hefði farið með kaffi og mjölkubyrðinans. Ég gat ekki verið fl fl fl fljóttari stamaðan eftir ég gat ekki opnað mjólkudósina Þú hefur þá sennilega mist mjólkina nýður er ekki svo spurði höfusmaðurinn um leiðu hann drefti á kaffinu Veistu hvað þú í vændum? Balún stundi þungan og kveinaði tilkinni herra höfusmaður Ég á þrjú börn Gættu þín Balún? Þú ert hættulega gráðugur? Skýlaði sveik nokkru til þín, ægirði máski hengdur innan sólar hringst, kjökraði og skalf frá hvirli til ilja. Verðuði ekki svona aumingjallega mannsgræfa, sagði Lúkas höfðusmaður glottandi. Hertu nú upp og segðu sveika svipast um hérna í nágrenninu eftir einhverju ætilegu. Fáðu hann enna tíkall. Ég þór ekki að senda þig því, því að þú ert vísað gleypað á leiðinni. Balún tilkynnti sveik að höfðsmaðurinn senda honum tíu krónur og bæði hann að útvega sér eitthvað að geta. Fóringjarnir höfðu fengið tvo lítra rauðvíni og eina flask af koni ég hver eins og ef himnum sent og það var glaumur og gleði í fóringjavagninum. En Lukas höfðsmaður var með ofurlítlum áhyggjusvip, nú var líðin klukku tími síðan sveik fór og hann var ekki komin enn svoleið hálftími og þá sást einkennileg skrúðganga koma frá skrifstofu stöðvastjórans í áttina til fóringjavaksinns. Fremstur gekk Sveig, alvarlegur og hátílegur og svip eins og fyrstu píslarvottar kristninnar þegar þeir voru leittir inn á sviðið. Til korrar handar honum gengu ungverskir varðmenn með brugna byssustingi Í vinstri armi fylkingarinn að sveitarfóringi frá stöðvastjóra skrifstofunni og að eftir þeim kona í svörtum kjól og maður með lítinn kringlóttan hatt, glóðaröga og döðrætta gargandi hænu í fanginu. Fylkingin klöngraðist inn í fóringavagnin en sveitarfóringin skipaði mannur með hænuna og konu hans að býða útið. Þegar sveik sá Lúkas höfusmann fór hann að depla framan hann í hann augunum. Sveitarfóringin rétti Lúkas skjál frá skrifstofu stöðvastjórans og meðan höfusmaðurinn var að renna augum yfir skjalið falnaði hann stöðugt meir og meir. Skjalið var svólhjóðandi til höfusmanns 11. sveitar 9.001. herdeldar fótgöngulíða. Hér með þeir íður sendur Jósef Sveig fótgöngulíði grunaður um rán framið á Istvan hjónunum í Ísatarka. Málavextir Jósef Sveig sló eixinni á hænu sem var að trýtla bak við húsi Istvan hjónuna í Ísatarka og var eignemndra hjóna. Eigendur ætluðu að taka af honum tíða hænu en hann barði eigandan Istvan í augað með hænunni. Er hann hafði verið tekinn fastur varan sendur til deildarsinnar en hænunni skýlað eigandanum. Þegar Lukas höfusmaður kvittaði fyrir móttöku boðlíða skulvu skulfu á honum hnýjan. Sveig stóð svo nálegt honum að hann sá að hann glemdi að skrifa dagsetningun að tilkynni herra höfusmaður sagði Sveig það er sá 24. í dag, það var 23. í gær þegar ítæli sagði okkur stríð á hendur. Þegar ég var úti áðan, heyrði ég ekki manna talað. Sveitarfóringin og ungveðjarnir fóru burtu, en eftir eru þú hjónin Istavan, sem alltaf voru að reyna að komast inn í vagnin. Eðir að ég fimmkalli viðbótt þegar að höfusmaður getum við keift hænuna. Þessi leppalúði vil fá 15 krónu fyrir hana en þar af reiknar hann 10 fyrir bláa litin á augannu saði sveik léttur í máli. En mér finnst nú herra höfðusmaður að 10 krónur sé fullt fyrir ekki dekkri lit en þetta. Einu sinni kjálgabrutuð er mati að renni smíði í knæpunni meiketlingin og slóður honum 6 tennur fyrir 20 krónur og þótti dýrt. Konti hinga sæð sveik við manninn með glóðaraugað og hænnuna. En þú gamla hrókitu verið úti. Maðurinn kom í vagninn og hann skílur ofu lítil í þísku sæð sveika minsta kosti all skammarirði og getur sjálfur skammast þolanlega af þísku. Já ja, segjum 10 krónur sað við manninn, 5 fyrir hænnuna og 5 fyrir augað. Fáðu mér prump hennsnir. Hann lagði tíu krónur í lofanum manninum, tók af honum hænuna, sneranur hálsliðinum, þristi hönd mannsins hjartanlega, íttu honum þvínast út vagnunum og sagði farðu út til kjellingar eða viltu að ég flegi út. Þannig að sjáu þeir, herra höfusmöðu, þetta kemur allt í hendi, sagði sveik við Lukas höfusmann. Mir hefur alltaf reyns best fara samningarleginna, beint og krókallast. Máula og vívilengjur er aldrei til anna sem tavar. Nú skulum við balún sjóða hendir hensnasúpu sem slíkur kraftur er ríkk að er finni ilmin alla leið til Sípenbürgen. Lukas höfuðsmaður stöðsnú okki má til lengur. Hann þreyf af Sveikinu og ógæfusömu hænu og öskraði fróðu felland af bræði. Vitið þér, Sveik, hvað sá hermaður verskuldar sem rænir friðsamt fólk á stríðstímum heiðanlegand auðdaga með púðri og blíi, sagði Sveik háttýlega. Sveik, þér verskuldi vissulega hengingarólinna. Þér hafið, eh, maður minn, ég veit sveimur ekki hvað ég á að kalliður. Þér hafið glend einum. Ég, ég held að ég sé að missa vitið. Í fyrsta lagi, sagði Sveik, skuliði bara kalla mér Sveik, enda kann ég best það. Í öðru lagi skuliði eftir fara ganga göflónum út af einni prumpænu sem ég er þegar búna að snúa úr hálslinum og hvað eðnum viðvíkur, sem er nummer 3 þá mann ég hann eins og faðir vorið. Ég hef hátílega svari mínum allra náðugasta herra og fyrsta Frans Jósef fyrsta að vera honum trúr og hlýðin og hesshöfningumann svo yfirhöfuð öllum mínum yfirmönnum og húsbændum. A hafa í heiðri framkvæma skipanir þeirra, virða og vernda gegn öllum fjandmönnum hverju nefni sem nefnast í jörðu og á ofansjávar og neðansjávar og í lofti hjátt og nóttu sem degi í orust og árastyrjöld og stríðistuttumáli hvar sem er. Sveig tók hænuna upp að gólfinu, hampað henni framann í höfusmannin, horfði ófeilin í augu ánum og hjálta áfram. Ég hef svarið að berjast hrauslega og kallmannlega hvað sem er og hverna sem er. Ég vil gefa aldrei hessveit mína fána eða fallbissu sem ég aldrei frið við óvinnina og hefða mér alltaf eins og góðum hermanni sæmir svo sannarlega hjálpum við Guð. Amen. Og þessari hænu hef ég ekki stólir. Til kynni, herra höfusmaður, ég rændi ekki, heldur hagaði mér kurtinslega og myndist einsins. Sleftu hænunni skeppnaðin, grænjaði höfusmaðurinn og sló á höndina á sveikma skjalinu sem kæramar rítuð á. Hérna á þessu skjali sérðu það svart á kvítu. Segðu mér ræningi þorpari, þrjótrófípl, hvernig gastu lagst svona lágt? Til kynni, herra höfusmaður, saði sveik vingjarlega. Hér lítur áreiðanlega verið miskilningaræða. Þegar ég hefði skipunni þar um að útvigður einhverstað er eitthvað gott að geta, fór ég að huglega hvað væri nú það allra besta. Á játbröðastöðin er ekki hægt að fá ætan byta í kjátt, bara rosa kjötspilsu og þurrkað astna en í stríði þurfum að mann eitthvað sem meiri kraftur er í. Ég hugleiti máli frá öllum hliðum og ákvaða fylliður himneskri gleði með því að sjóða handiður hænsnasúpu herra höfðsmaður. Hænsna súpu endur tók höfðsmaðurinn og greip báðum höndum um höfuðið. Tilkynni herra höfðsmaður, einmitt hænsna súpu. Ég kefti lauk og kveitistöngleikir í svo vel hér er það allt með bestu skilum. Í þessum var sæ laukurinn kveitistöngleiknir í hinnum. Saldeglum við skrifstofinni enn frömmu pipar. En þá vantaði gana enn hænuna. Ég labbaði í bakvið hjáttbreytastöðin í, í Ísatarka sem reyndar er ekki að neðeins veit og þorp þó að standa á fyrstu götu í Ísatarka borg. Ég fer fram hjá götu sem ofurlittir garðar standa við og svo annari, og þriðju, fjórðu. 5.7.7.8.9.11 og það var ekki fyrir við endan og þrettandu götu þegar komið var alveg út að engjónum sem ég sá hænsna hóp vatpa bak við lítið hús. Ég gekk á hópnum og valdi þá feitustu, gerir svo vel og lítið áherrahöfusmaður hún bókstarlega ræði í spekinu. Það þarf ekki að þreyfa á henni til að fullvisa sig um að hún hefur einhver tíma fengið korn í sarp. Já, ég sem sagt höndlaði gripin og fór ekki laumulega. Allir nágrannarnir horfðu á og fóru strax að þruggla eitthvað ungvesku. Ég held í lappirnar á hænunni og spurði bæða tjeknesku og þýsku hver ætti hænunna svo ég geti keipt hann á laulegan hátt. Í sama bíli koma maður og konar hlaupand út úr húsinu og maðurinn fyrir að skamma mig fyrst á ungvesku svo á þýsku fyrir að stela hænunni sinnum hábjartandar. Ég bað að hafa sig hægan, ég væri sendur til að kaupa hænunna. En allt í einu fer hænan sem ég held í lapinar á að baða vangjónum og þar ég held mjög laust fylgdi handlegurinn á mér eftir en hænan vildi setjast á nefið á eiganda sínum. Strax ver teður hænu eiganda að bera mér og brýna að ég hafi barið sig með hænunni og hvem fólki grét og hveinaði púta púta púta púta Svo vissi ég ekki fyrir til en voru komnir á vettvang og ég bað þá að fylgja mér á hjálpbrutastöðina svo ég geti sanna sakleisi mitt En leðsfóringin sem hafði þar varstjórnina með höndum leð sér ekki segjast og þegar ég saði hann um að spyrja yður hvort þér hefðið ekki sendt mér eftir góðgæti skipaði hann mér að halda kjafti og sagði sjá gálga í öðru augan og snöru í hínu maður var sínileg í slæmu skapi því hann sagði að svona feiti gætu hermenn ekki verið nefn að þið lifðu á ránum Í fyrra dag sagði hann að stólið hefði verið kalkún og þegar ég sagði að um það leiti hefðum við verið stættur í rap hvaðast hann ekki taka slíkar afsakana til greina. Svo var ég sendur hingað og leiðinni reðist á mig undirlið þjálfi og skammaði mig fyrir að hafa ekki síðan og spurði hvort ég vissi hver hann væri. Ég sagði hann að hann væri undirlið þjálfi og hefðan verið í valliðinu þá foringi en í skotliðinu yfir fallbilsuðskita. Sveik, sagði Lukas höfuðsmaður eftir stundar þökk. Þér hefur nú lent í svo mörgum einkennilegum æfintýrum sem þér að meðfætri háttvísi kallið miskilning að eftir allt saman verður það við viðhafnar henging sem frelsaríður frá fleiri æfintýrum. Skiljiði mig, tilkynnið herra höfuðsmaður, þetta er auðskilin krosskáta. Haut tíð er sem þær kalli viðhafnar hengingu fara jafnaði frammi við viðurst 4a hessveita, er stundum æðstrikkja en stöku sinu 5. Það er fyrir rétt sélega að fá svo leiðis ekki síst óver skuldað. Viljið er að ég láti mikið af kveitistönglum í hænstna súprun en svo hon verði þykk. Sveik. Ég skipuðra hverfa héðan þegar í stað á hænunni. Anna slæg ég henni í hausin á yður, fýp! Sjálsagt herra höfusmaður, en tilkynni herra höfusmaður seljur rót gæti hvergi hringið, gullrætur ekki heldur, aftur á móti náði ég í kart. Sveik fekk ekki ráðrúm til að segja öllur, áður ennum fauk út úr vagninum ásamt hænunni. Lukas höfusmaður stefti í sig hálri flasku á koni einum teg. Sveig kvatti á hermannavísu úti fyrir vagnlugganum og gekkbultu. Að lokinni heiftuðugri styrjöld mell skildurrækninnar og græðkinnar þar sem síðar nefndur styrjaldar aðili bar fullkomin sigur og bítum var balúna að búa sig undir að opna sardinudós sem húsbóndi hans átti þegar Sveig byrstist með hænuna sem kom öllu í uppnám í vagninum. Úr augnaráði klefanauð hann að mátti auðveldlega lesa kvargastu stóli þessu. Þetta keipti ég nú handa höfuðsmanninum, sagði sveik borgin mannlega um leið og hann dorkaði löykin og kveitistönglana upp úr vöðsónum. Ég ætlaði að sjóða handanum súpu en hann vildi hann ekki þegar til tilkoma og gafi mér hana. Varð hún ekki sjálfdauð, spurði vanag hertildabókar og fíldi grön. Ég snér hann úr með eigin hendi, sagði sveik og tók upp vasan híf úr vasanum. Balún horfði þakklátum augum og sveik og jafnframt með mítillig viðvingu. Þegjandi fór hann að kveiki á eldunaltæki höfusmannsins greif þvínast tvær skálar og hljóp eftir vatnið. Kodonski símamaður mjakaði sér til sveiks og bauð að hjálpa til að reyta hænuna um leið og hann kvíslaði er það langt frá. Þar var klifra inn í garðin. Ég keifta hana. Hættu nú við sáum þegar þú komst. Hann var íðin við að reyta hænuna. Dullspeki kokkurinn júræta leta gjá sér standa heldur en fóra flésja karteflur. Vjárðirnar sem fleyktar út um vagngluggann vöktu athygli dúbs sem var að eftirlitsferð milli vagnanna. Hann kallaði inn og skipaði þeim sem væru reita hænu að koma út og friðará sjónasveig sem birtist í gættinni. Hvað er þetta? Æfti dúb um leið tók afskorinn hænu hausin upp af jörðinni. Til kynni, herra liðsfóringi, sagði Sveik, þetta er haus af svartri ítalskvi hænu. Það eru príðilegar varpænur, herra liðsfóringi, verpa allta 261 ári, hafiði séð annan eins ekkastokk og Sveik hampaði inniblum úr hænunni fram að við nefið á dúb Dubb skýrti fór leiðasinnar en kom strax aftur og spurði hver á þessa hænu en Við herra liðsforingi sjáið er bara spikið á skepnunni